Глава п'ята. У повітрі собі Любенько. Ювеліри один за одним вистрибували з літака Ан-66-5-1. Роксолана підійшла до Чіпки і сама, розтібнувши його парашутистський шолом, прошепотіла на вухо. «Ми останні!» Чіпка, розуміючи, кивнув. Коли вони залишилися в літаку лише вдвох, Роксолана знаком дала йому команду йти до виходу. Чіпка підійшов. Відчув непрошений страх, заплющив очі і лише зібрався взятися руками за борти, як відчув моторошну легкість за плечима. А потім сильна рука виштовхнула його з літака. «Смерть!» – стих подумати Чіпка, але тут чиїсь руки підхопили його попід пахви, а потім якась сила смикнула догори. Чіпка з роксоланою спускалася на одному парашуті. Вона перевернула його обличчям до себе і тепер вони летіли, обійнявшись, як любі, друзі. Роксалана ввімкнула переговорний пристрій і спитала Чіпку. «І як?» «Могло бути гірше», – чесно відповів Чіпка. «Ти мене нічого не хочеш запитати?» «Може, вже на землі?» «На землі ми будемо командир і підлеглий, і будемо обговорювати плани подальшої боротьби з режимом». А тут ми ніби на рівні, бо ж обоє могли б загинути однаково. Чому однаково? Здивувався Чіпка. Я міг щасливо розбитися, а ти з невеликими труднощами приземлитися. Чіпко. Що? То ти здогадався вже, чому я так зробила? Що зробила? Зрізала з тебе парашут і викинула з літака. Версія може бути лише одна. Ти хотіла мене вбити, а в останню секунду передумала. Дурнити, ти, Чіпко. Тут будь-хто здуріє. Я не в тому сенсі. Я не розумію. Ось, тому я й так кажу. Зрозуміло, чим закінчуються такі розмови. І через секунду Чіпка з Роксоланою вже цілувалися настільки палко, наскільки це дозволяв політ з парашутом. Потім вони кілька секунд спостерігали приємне для них видовище – чорно-рубіновий вибух на тлі вечірнього неба. Це розбився президентський літак, вдарившись об кам'янисту гору. Потім вони побачили те, чого не бачили ніколи. Це була велика битва двох армій. Темно-фіолетові бились із ясно-коричневими. Перші мали оксамитові прапори, до того ж кожен воїн з емблемами у вигляді золотих, перевернутих до гори довшим ременем хрестів, а другі – Прапори шовкові – теж у кожного бійця, з емблемами, хрестами без одного рамена, правого, лівого, верхнього, нижнього, без системи. Фіолетові – кінне лицарство, заковане у ржаве залізо, озброєне списами і мечами. Кінь у кожного мав замість однієї з чотирьох ніг лише дерев'яний протез. Коричневі – піше воїнство у шкіряних, покритих потрісканим лаком обладунках озброєне великими дерев'яними мечами, у кожного воїна замість руки протез із високолегованої сталі. Таким чином, сили були рівні і билися вони з надзвичайною жорстокістю. Там, де йшла ця битва, не було ні часу, ні простору, ні землі, ні неба. Було, щоправда, сонце, але тріснуте навпіл, і тьм'яне, сліпе, облякле. За кілька секунд до приземлення Роксолана сказала чіпці – Збережемо наше кохання в таємниці, Чивко. Гаразд? Гаразд, пані полковничко моя ясна. На землі бойовики-ювеліри швидко згорнули свої парашути і побігли до двох гелікоптерів, що чекали на них на одній з полонин. Потім полетіли на місце загибелі літака, де допомогли своїм товаришам завантажити гвинтокрили кілька пластикових скриньок з уламками золотих предметів із президентського літака. Цього золота ми повиливаємо сотні, а може тисячі каблучок. Виграв їй на них напис Смерть кромішного і поштою пересилаємо їх відомим людям України: політикам, бізнесменам, науковцям. Митцям весело ж буде. Кінець п'ятої глави